גראבר בתפקיד שרלוק הולמס, יהודה עפרוני, דוקטור ווטסון וכן מוסקו אלקלעי, דוב רייזר, אריאל פורמן, אדנה פלידל, אלברט כהן ויוני חן. תוכניות ברוס פאטינגטון בשבוע השלישי של נובמבר 1895 כיסו ערפילים צהובים את לונדון ומן החלונות שלנו ברחוב בייקר לא יכולנו לראות את פני העוברים ושבים ברחוב. את שלושת ימי הערפל הראשונים הקדיש ידידי שרלוק הולמס לכינורו האהוב וחולל ניסים ונפלאות עם באך ופגניני. שלא נמוגו הערפילים ביום הרביעי, פקעה סבלנותו. מצאת משהו מעניין בעיתונים, ווטסון? מהפכה במקסיקו? סכנת מלחמה בשיאם. מלחמה, מהפכה, אמרתי משהו מעניין. אה, פושע, לונדוני הוא יצור עלוב. גש לחלון והסתכל בדמויות הצצות מתוך הערפל וחוזרות ונבלעות בו. כל רוצח יכול להסתובב היום בעיר כמו נמר בג'ונגל ולזנק על קורבנו בלי שאיש יראה אותו. והם, שום דבר, יושבים בבית. פה ושם היו גנבות קטנות. גנבות קטנות. הבמה האדירה שלפנינו נועדה לדרמה גדולה מזאת. מזלה של לונדון שאינני פושע. אני מסכים. מברק, מר הולמס. ואפשר שהמברק יפיג את השעמום. תודה, גברת האצן. הפתעה, ווטסון, אחי מייקרופט עומד לערוך לנו ביקור. מאיפה ההפתעה? מייקרופט, המבקר ברחוב בייקר, משול לכוכב שסטה ממסלולו. אמור לי, דוקטור, אתה בכלל יודע מיהו אחי מייקרופט? סיפרת לי שיש לו משרה קטנה באיזה משרד ממשלתי. אה... רואה חשבונות או משהו כזה? <laughs> כשסיפרתי לך את הבטותה הזאת, עוד לא נתתי בך אמון. אמת, מייקרופט עובד בשביל הממשלה הבריטית. אך במקרים מסוימים מייקרופט הוא הממשלה הבריטית. או, יקירי. הצלחתי להפתיע אותך דוקטור. לכל אדם יש תחליף, ולמייקרופט אין. השרים סומכים על זיכרונו הפנומנלי, בין אם המדובר בבצורת בהודו, במה שסח הקיסר לצר, או בתנודות הזהב. מייקרופט תמיד יודע את התשובה. מה הוא רוצה ממך? נעיין במברק. חייב לראותך בעניין קדוגן ווסט, אבוא מיד מייקרופט. קדוגן ווסט? השם אומר לך משהו, דוקטור? כל עיתונאי הבוקר מלאים בקדוגן ווסט. זהו הצעיר שנמצא אמש מת ברכבת התחתית. מוות המוציא את מייקרופט ממסלולו? זה רציני. מה יודע העיתון לספר על כדור גן ווסט? בחור בן 27, רווק, עבד במחסן הנשק הגדול בווליץ'. כלומר, פקיד ממשלתי. מכאן הקשר למייקרופט. עזב את ווליץ' במפתיע בליל שני. האדם האחרון שראה אותו הייתה ארוסתו ויולט ווסטברי. גופתו נמצאה בתחנת הרכבת התחתית באולדגייט עם ראש מרוסק. קשה לקבוע את מועד מותו. מה הבעיה? השעה בעלל הרכבת חתומה על הכרטיס בכיסו. בכיסו לא נמצא כרטיס. נסע בלי כרטיס? זה רציני. הניסיון מלמד שאין כל אפשרות לעלות לרכבת התחתית בלי כרטיס חתום. או שנשמט מידו בקרון, ואפשר שנשדד. הנה ישימת החפצים שנמצאו אצלו. ארנק עם כמה שטרות כסף, ספר המחאות שבעזרתו נקבעה זהותו, זוג כרטיסים להצגת תיאטרון לאותו ערב, צרו שרטוטים טכניים. סוף סוף עלינו על דרך המלך ווטסון, הממשלה הבריטית, מחסן הנשק בווליץ', שרטוטים טכניים, אחי מייקרופט. ואם אינני טועה, אני שומע אותו מתנשף בחוץ ומשוחח עם הגברת האטסון. ייכנס מייקרופט, מצפים לך. מזמן לא נאלצתי לעלות כל כך הרבה מדרגות. מדוע לא מצאת לך דירה בקומת קרקע, שלוק? עבדך הנאמן, דוקטור. מה נשמע מייקרופט? שב מייקרופט, שב ותנוח כוס תהי. אל תרעיל אותי עם התה שלך. עסק ביש שלוק. עסק ביש. דווקא עכשיו, כשסיימנו כמרקחה, עליי להימצא מחוץ למשרדי. أو, מה לעשות, מימיי לא ראיתי את ראש הממשלה מזועזע כל כך והגבירה בווינסור רותחת. להימצא מחוץ למשרדי. Oh, מה לעשות? מימיי לא ראיתי את ראש הממשלה מזועזע כל כך, והגבירה בווינצור רותחת. קראת את עיתוני הבוקר? הרגע שמעתי תמצית מפי וורצום. באילו שרטוטים טכניים המדובר? <laughs> ידעתי שתשים אצבע על עקב אכילס שלנו. מזלנו שהעיתונים טרם גילו באילו שרטוטים המדובר. שרלוק, אלה היו התוכניות לצוללת החדשה שתוכננה על ידי ברוס פרטינגטון. ברצינות. אל תגיד לי שלא שמעת על ברוס פרטינגטון. לא, לא שמעתי. ברוס פרטינגטון הוא הכמוס בסודות. במלחמה הבאה לא יהיה שמץ סיכוי לאוניות האויב שייכנסו לטווח הפעילות של ברוס פרטינגטון. לפני שנתיים. הצלחנו לגייס סכום אסטרונומי שנועד לרכישת ההמצאה. התוכניות המסובכות הן סיכום של שלושים פטנטים שונים, וכל אחד מהשלושים חיוני להפעלת הצוללת. איפה נשמרו התוכניות? בתוך כספת במחסן הנשק, מאחורי דלתות ותריסים משוריינים, ואף על פי כן. נמצאו בכיסו של פקיד זוטר. בתחתית. העיקר שנמצאו? לא, שלא כולן נמצאו. עשרה שרטוטים נגנבו מן הכספת באוליץ', שבעה נמצאו בכיסו של קדוגן ווסטה מת, שלושה, דווקא החשובים ביותר, נעלמו. עליך להניח לכל העיסוקים שלך תכף ומייד. רגע אחד, מייקרופט. מנח מה... את התשווצים המסכנים שלך למשטרה, שרלוק. אתה נקרא לפתור תעלומה בעלת משקל בינלאומי. מדוע שלא תפתור אותה בעצמך, מייקרופט? עיניך חדות משלי. אפשר, שרלוק? אפשר. אך מישהו צריך להשיג לי את הנתונים. תמציא לי את הנתונים ואחזיר לך ניתוח ממקומי בכורסה. אבל לצאת לרחוב בגיל שלי, עם המשקל שלי, לחקור את פקחי התחתית, להשתרע על הפסים עם זכוכית מגדלת, זה לא עסק. לא, רק אתה מסוגל להוציא אותנו מן הבוץ. לא הייתי מתנגד לקבל עוד כמה פרטים. בידי מי הופקדו השרטוטים? האפוטרופוס הממשלתי על כל תוכניות הצי הוא סר ג'יימס וולטר, היוצא ונכנס בכל בתי האצולה. סערו הלבין בשירות הלאום, והפטריוטיזם שלו אינו מוטל בספק. סר ג'יימס שומר בידו את המפתחות. כשיצא בליל שני מווליץ' ללונדון לבקר את האדמירל סינקלר, עוד היו המסמכים במקומם. ישדים? שניים. אחיו של סר ג'יימס, קולונר ולנטיין וולטר, ראה אותו בצאתו מווליץ'. האדמירל סינקלר קיבל את פניו בבואו ללונדון. מי פרט לסר ג'יימס החזיק במפתח לכספת? הסרטט הראשי, סידני ג'ונסון, בן ארבעים, נשוי, אב לחמישה ילדים, אדם סגור ומסוגר. סוס עבודה. אחרי שסגר את המשרד, שב לביתו לפי עדות אשתו, לא יצא עוד באותו לילה. ספר לי על קדוגן ווסט. עשר שנים בשירות הצי, צעיר ישר, שקדן אם כי ונמהר, טיפל בתוקף תפקידו במסמכים כמעט בכל יום. איש מלבד השלושה לא ידע על התוכניות. מי היה נועל את הכספת בלילות? סידני ג'ונסון. אם ווסט לקח אותם ללונדון כדי למכור אותם לסוכן זר, וזה המניע ההגיוני האחד למעשה זה, נאלץ להעתיק תחילה את המפתח. לא מפתח, שלושה מפתחות. כדי לשים יד על התוכניות אחרי סגירת המשרד, היה חייב לפתוח את שער הכניסה לבניין, וכן את דלת המשרד. Hmm, הבנתי. נצא מן ההנחה שווסט הוציא את השרטוטים בעזרת שלושת המפתחות שהעתיק בכוונה להחזירם למקומם השכם בבוקר לפני שהממונים עליו יבחינו בהיעדרם. נצא מן ההנחה שברכבת התחתית הסתבך בוויכוח סוער עם אדם זר, אולי הסוכן שסרב לשלם את הסכום המובטח. בתום הוויכוח מקפח ווסט את חייו. ואפשר שניסה לברוח מתוך הקרון בשעת נסיעה, איש שיחו סגר את הדלת מאחוריו, ואיש לא יבחין בדבר בגלל הערפל הכבד. כל האינסטינקטים שלי מתמרדים בתיאוריה שלך, שרלוק. גם שלי מתמרדים, מייקרופט. אם אמנם קבע פגישה עם סוכן זר, למה רכש שני כרטיסים להצגה שהתקיימה באותו ערב? ואם נרצח בתחתית? ואיפה <אפוק> כרטיס הנסיעה שלו? מה אנו יושבים ומתפלמסים מהזמן דוחק קום שלו, קום ומצא את התשובות לשאלות שהצגת. בכל הקריירה המפוארת שלך לא ניתנה לך הזדמנות נאה מזאת לשרת את ארצך. אני מצידי אדאג לכך ששמך יופיע ברשימת תוארי הכבוד הבאה שתחלק המלכה. מוותר מייקרופט, אני משתתף במשחק זה למען ההנאה שבדבר. באו וואטסונה אנחנו יוצאים לתחנת אול גייט. אשתדל להעביר לך ידיעה לפנות ערב מייקרופט, אך אל תצפה למעשי ניסים. כאן, מר הומס, במקום שהרכבת יוצאת מן המנהרה לפני שהיא נכנסת לתחנה, כאן מצאנו את הגופה. עיניך הרואות, מסביב קירות גבוהים וחלקים. אין ספק שווסט נפל או הופל מתוך רכבת חולפת. ולדעתנו המדובר ברכבת שעברה במקום בסמוך לחצות הלילה. אחד הנוסעים מעיד ששמע איזה קול עמום, כאילו גוף כבד נופל על הפסים. כמה שניות לפני שהרכבת נעצרה? זה מעניין. מה מעניין, מר הולמס? הצטלבות המסילות שלפנינו. לפני שהרכבת נכנסת לתחנה, עליה לבצע פנייה חדה. כן, כמובן, אבל... מדוע אינו רואים סימני דם במקום שנמצאה הגופה? כמעט שלא היו סימני דם. אני מבין שהגולגולת נופצה ובכל זאת לא היו סימני דם? הייתי רוצה לערוך בדיקה בקרונות. מצטער, מר הומס, אבל בינתיים פוזרו הקרונות והוצמדו לרכבות אחרות. מיהרתם מאוד. אני יכול להבטיח לך שערכנו בדיקה מדוקדקת בכל קרון וקרון. בזאת אני משוכנע. אבל בניגוד אליך, לא התכוונתי לערוך בדיקה בתוך הקרונות. נעשה עם עדי חסד וורטסון ושגר מברק זה למייקרופט. אור מהבהב ואפלה, מקווה שלא יכבה לפני שיגיע אליו. שגר בדחיפות לרחוב בייקר את רשימת כל סוכני הביון הזרים בעיר, כולל כתובותיהם המדויקות. שאלו. מה זה האור המהבהב באפלה? כדורגן ווסט לא הומת בתוך קרון תחתית ולא הושלך מתוך קרון תחתית. לא, האם כך... הוא הומת בתוך בית וגופתו הוטמנה על גגו של קרון. על הגג? שמת לב שקרונות התחתית מתנדנדים כשהרכבת מבצעת תפנית חדה? ברור שתפנית כזאת לא תשפיע על הנושאים שבתוך הקרונות, החפץ שהוטמן על הגג יתגלגל וייפול. ואל תשכח את עקבות הדם. חשבתי שלא נמצאו עקבות דם. בדיוק כך, לא בתוך הקרונות ולא על המסילות. גם כרטיס לא נמצא בכיסו, כי הוא לא נרצח בתחתית. אפשר שהצדק איתך, הולמוס, אבל לא ברור לי באיזו מידה תעזור לנו התיאוריה שלך. העסק הולך ומסתבך. לפנינו דרך ארוכה. בשלב הנוכחי הייתי רוצה לערוך כמה ביקורים. תחילה נבקר את האפוטרופו של תוכניות ברוס פרטינגטון, סר ג'יימס וולטר. סר ג'יימס וולטר, רבותיי? מצטער מאוד, אבל לא תוכלו לראות את סר ג'יימס. סר ג'יימס נפטר הבוקר. נפטר? בצורה פתאומית? איך זה קרה? אני מציע שתפנו את השאלה אל קולונל ולנטיין וולטר, אחיו של אדוני המנוח. בבקשה, רבותיי. זו הייתה מעל אומה קשה, מר הולמס. כל ימיו שמר אחי על שמו הטוב. כשנעלמו תוכניות פרוס פרטינגטון, חש שכבותו הוכתם. זה שבר אותו. קולונל ולנטיין, קיוויתי לקבל רמז שיעזור לי לצאת מן הסבך. האמן לי, מר גם אחי עמד בפני יחידה. ואתה, קולונל, האם לא תוכל לזרות אור חדש על התעלומה? אינני יודע דבר פרט למה שקראתי בעיתון. תמיד אשמח להושיט לא לך איזרה, מר הורמס, אבל היום עליך להבין, כולי נרעש. אחי היה קרוב לי מאוד. אם לא תתנגד, הייתי רוצה לסיים שיחה זו בהקטם האפשרי. הרי לך התפתחות שלא ציפינו לה. אתה מאמין שמת מוות טבעי? מתוך דברי האח מתקבל הרושם שסר ג'יימס התאבד. אם אמנם התאבד, מדוע התאבד? האם מתוך חרטה על שהתרשל במילוי תפקידו? או שהייתה לו סיבה נוספת? עוד נאלץ לשוב ולטפל במותו של סר ג'יימס. אך תחילה הייתי רוצה לראיין את ארוסתו של קדוגן ווסט. עצמי אינני יודעת מה להגיד לך, מר הולמס. אני שוברת לי את הראש, מה קרה? ומדוע קרה מה שקרה? ארתור היה הגבר המסור ביותר והפטריוטי ביותר שאני מכירה. הוא היה מעדיף להקריב את זרועו הימנית, מאשר למכור סוד לאויב. העובדות מעידות נגדו, מיס וסטברי. אני יודעת, אני יודעת, אבל אינני מבינה. אפשר שהיה זקוק לכסף? לא. ארתור הסתפק במועט. אפילו חסך כמה מאות, כי רצינו להתחתן בראשית ינואר. שמת לב למתחים פנימיים אצלו? האם גילה סימני עצבנות כלשהם? אני... מיס ווסטברי עלייך להיות גלויה איתי. כן. הייתה לי הרגשה שמשהו הוא מעיק על ארתור. זה זמן רב? לא. רק בימים האחרונים. הוא נראה לי מהורהר ומודאג. הוא לא גילה לי את ליבו. ורק בסוף השבוע שעבר דיבר על חשיבותם הגדולה של התוכניות והזכיר שסוכן זר ודאי היה מוכן לשלם הון תועפות עבורן. עוד משהו? <אח> הוא אמר שהשמירה על התוכניות איננה קפדנית כל צורכה, ומשום כך לא יקשה על בוגד לשים יד עליהן. את מוכנה לגלות לי מה קרה בערב האחרון? עמדנו לצאת לתיאטרון, ארתור ואני. בערפל הכבד לא ראינו טעם להזמין כרכרה, משום כך החלטנו ללכת ברגל עד לרכבת התחתית. בדרכנו עברנו ליד המשרד של ארתור, פתאום זינק ונעלם בערפל. ללא הסבר כלשהו? הוא רק השמיע צעקה, נעלם ולא חזר. חיכיתי, חיכיתי זמן רב, כשלא שב חזרתי הביתה לבדי. עומר הולמס, לא רק יכולתי להשיב לו את כבודו. הכבוד היה בשבילו העיקר. תשאל כל מי שעבד איתו. תשאל את הממונה עליו, סידני ג'ונסון. כן, חיבבתי את ארתור הצעיר. בחור מצוין. שקטן, גלוי לב. מי היה מאמין שדווקא ארתור קדוגן ווסט ימיט עלינו חרפה? אתה בטוח באשמתו, מר ג'ונסון? מה השאלה האם לא מצאו את המסמכים בכיסו? ואני בטחתי בבחור כפי שאני בוטח בעצמי. מי נעל את המשרד ביום שני בערב? אני נעלתי אותו. אני תמיד יוצא האחרון. ואת התוכניות סגרתי בכספת במו ידיי. אז ג'מס המנוח היה אדם מסודר? כן. את שלושת המפתחות שמר על שרשרת השעון שלו, גם באותו יום שני כשיצא ללונדון. מדוע לא העדיף ווסט שטיפל בתוכניות בקביעות לצלמן במקום להסתכן ולהוציאן מן המשרד? <laughs> גם אותי זה הפתיע, ובכל זאת, עובדה. אני מבין ששבעה מהשרטוטים נמצאו בכיסו, אך שלושה החשובים ביותר עודם חסרים. זה נכון. ומי שמחזיק את שלושת השרטוטים מסוגל לבנות את סוללת ברוס פרטינגטון בלי להזדקק לשבעת הנותרים. אה, זה לא יהיה כל כך פשוט. תהיה לו בעיה רצינית עם משאבות האוויר. בהחלט, מר הולנס, הכרתי את מקדוגן ווסט. בכל פעם שיצא בתחתית מווליץ' ללונדון, היה קונה אצלי כרטיס. ואתה בטוח שראית אותו בליל שני? בטוח. הוא בא בשמונה בערב ורכש כרטיס בודד. ידיו רעדו מרוב עצבנות, והעודף שקיבל ממני נשמט מידו, ואני עזרתי לו לאסוף את המטבעות. הספקתי לבדוק את דלתות הפלדה של המשרד, וולסון, וגם את התריסים המשוריינים שמייקרופסיז קיר. מסתבר שהתריסים אינם נפגשים באמצע, ובשיח היסמי לפני החלון נבחנתי בסימנים המעידים שאורח טיפס על הקיר. כלומר, בכל זאת פריצה. לא, התריס לא נפגע. אבל כשראיתי את החריץ בתריס, נולדה במוחי היפותזה חדשה. ביורט ווסטברי סיפרה לנו שארתור יצא איתה לתיאטרון, ראה משהו או מישהו בערפל, נזעק, זינק ונעלם. ונניח וואטסון שראה סוכן זר נכנס למשרדו. ונניח שזיהה את הסוכן כיוון שזה פנה גם אליו בעבר, עקב אחריו. הציץ מבעד לחריץ בתריס, וראה אותו מוציא את התוכניות מתוך הכספת. מדוע לא תפס אותו מיד והזעיק את השומרים? ונניח שלא ראה שם סוכן זר, כי אם את מנהלו הנערץ. ואפשר שהמנהל נעלם יחד עם המסמכים בערפל. וווסט הצעיר ערב לו ליד ביתו של הסוכן הזר. אם אמנם ידע את הכתובת. התיאוריה שלי איננה משכנעת אותך. קשה לי למצוא קשר בין התיאוריה שלך לבין הגופה על גג הקרון. הקשר קיים, כפי שהוכיח לך עוד הערב, בתנאי שמייקרופט שלח את רשימת הסוכנים שביקשתי. מצוין, המעטפה ממתינה לנו על השולחן, בשירות הוד מלכותה. על מייקרופט אפשר לסמוך. אדולף מאייר, רחוב סנט ג'ורג' לא מעניין, לואי לה רוטייר, נוטינגי לא מעניין. מה יש לנו כאן? הוגו אוברשטיין, גני קולפיל קנזינגטון. ווטסון, <וואץ> <וואץ -סון> עליי לצאת. לבדך? לסיור היכרות קצר. כשיתחילו העניינים לזוז, אזיק את שותפי וכותב דברי ימיי. תשמע ממני תוך שעה-שעתיים, ואם תשתעמם, קח עט וניער וספר לדורות שיבואו כיצד הצלנו את אנגליה בצר אתה ואני. במשך שעתיים ארוכות ישבתי וחיכיתי לשובו. כמה דקות אחרי תשע הגיע שליח עם מכתב. הלילה אסעד אצל גולדיני ברחוב גלוסטר בקנסינגטון. אמתין לך שם, תביא איתך מנורת גנבים, מפסלת ואקדח. שלך בחיפזון, הולמס. רודסון, כבר אכלת? אה, חבל. אם כך תשתה משהו. ג'ובאני, קפה בקרסאו בשביל ידידי הדוקטור. רודסון, אתה חייב לנסות את הסיגרים של בעל הבית. הם פחות מצחינים משאפשר היה לצפות. את הכלים הבאת? הסתרתי אותם בכיסאי מעילי. אפילו ברפל הזה לא נעים בטייל ברחובות לונדון עם מפסלת נורת גלבים. אתה שובר את ליבי. שתה את הקפה שלך. ובכן, דוקטור, מאחר שקבענו כי גופתו של ווסט הוטמנה על גג הוטמנה שם, בקושייה הזאת אני אעסוק מזה שעתיים. ואז נזכרתי שבעשותי את דרכי ברכבת התחתית, היא יצאה לא פעם מתוך המנהרה, ואני ראיתי חלונות מוארים מעל לראשי. ווטסון, נניח שהתחתית תעצור מתחת חלון שכזה, האם לא ייתכן להוריד את הגופה מן החלון אל הגג? הכל ייתכן. או זה לא מתקבל על הדעת. ידידי, כשכל הדרכים ההגיוניות מובילות למבוי סתום, תמצא את התשובה בארץ הפנטזיה. גיליתי שהסוכן הזר, אגב, הוא עזב את לונדון בליל הרצח, מתגורר לא הרחק מכאן, בבית הגובל במסילת הרכבת התחתית. כוונתך להוגו. אוברשטיין מגני קולדפילד. מה זיכרונך אפשר לסמוך. ניגשתי לתחנת שדרות גלוסטר, ובעזרתו של פקיד רכבת אדיב, טיילתי לאורך המסילות, עד שהגעתי לגני קולדפילד, וראיתי שחלון בחדר המדרגות אכן נפתח מעל המסילות. כיוון ששלושה קווים שונים עוברים במקום, קורה לא פעם שהרכבת נעצרת מתחת לחלון במשך חצי דקה או דקה. איחולי, הורמס. יגעת ומצאת. נאמר שעלינו על דרך המלך. אל תשכח, אוברשטיין יצא ליבשת, קרוב לוודאי כדי למכור את הביזה. אינני מאמין שברח לצמיתות. אין לו סיבה החשוש שצמד פורצים וחובבים כמוך וכמוני עומדים לערוך ביקור פתע בדירתו. לפרוץ לדירה זרה באמצע הלילה. הולמס. זה לא רוצה חן אל תדאג חביבי, אתה תשמור בחוץ, אני אפרוץ פנימה. לא זאת השעה לגינוני נימוס. עלינו להתחשב בעצבם המתוחים של ראש הממשלה. אתה צודק, קולמס. אני בא איתך. בראבו, מה אני אומר תמיד? אין כמו ווטסון חבר בצרה. מצוינת, ועכשיו קדימה. הדלקת המנורה וואטסון, הנה החלון שנפתח מעל התחתית זהירות ומכוסה בפייך. תיארתי לי, כאן נמחק הפייך, כי כאן הונחה הגופה על עדן החלון, והנה כתם דם וכתם נוסף על המדרגה. אתה רואה? גג הקרון מרוחק מן החלון, לא יותר מארבעה רגל. הולמס, זאת יצירת המופת שלך. הרשה לי שלא להסכים איתך, דוקטור. רוב הקשיים עולם לפנינו. עכשיו נראה מה השאיר לנו אוברשטיין בדירתו. רגע. הכלב הערמומי השכיל לטשטש את תקוותיו. רגע, נראה מה הטמין בכספת שעל השולחן. ווטסון המפסלת. טורים mm, של מספרים, מה כתוב כאן? לחץ מים, משאבות, וכאן במעטפה, קטעי עיתונות, מודעות שנגזרו מתוך ה-Daly טלגרף. מצפה לשמוע ממך, מקבל את התנאים, כתוב בפרוטרוט, פיירו. המשך, התיאור מבולבל, חייב לקבל את השרטוטים, פירו והקטע האחרון, יום שני בלילה אחרי תשע, שתי נקישות בדלת, הכסף מצפה לך, פיירו. Mm, הרי לך דוח פעולה מדויק להפליא. היה מתחשק לי להחליף כמה מילים עם שותפו של פיירו. מה דעתך דוקטור? אולי נקפוץ למשרדי הדיילי טלגרף ונפרסם בעיתון של מחר מודעה באותו הסיגנון, כמו למשל... בוא הלילה באותה שעה שתי נקישות דחוף ביותר, אתה בסכנה, פיירו. שומע צעדים, עולה במדרגות. אף לא מילה עד שינעלת הדלת מאחורה ועלה אור. שלוף את האקדח, דוקטור. היכנס, הכל מוכן. לא. ערב טוב, קולונל ולנטיין. ווטסון, אתה זוכר את אחיו הצעיר של ג'יימס? מה מתרחש כאן? באתי לבקר את מנה אוברשטיין. זה ידוע לנו, קולונל ולנטיין, כשם שכל השער ידוע לנו. הוצאת את תוכניות ברוס פרטינגטון מן הכספת, לאחר שהעתקת את המפתחות של אחיך וגרמת להתאבדותו. קדוגן ווסט עקב אחריך, כנראה שהייתה לו סיבה לחשוב בך, ובכל זאת חשש להקים רעש. אולי באת להעביר את התוכניות לידי אחיך בלונדון? כשראה אותך מעביר אותן לידי אוברשטיין, התערב, ואז רצחת אותו? לא אני. בכל הקדושים נשבעתי. זה היה אוברשטיין. אני מודה, הפסדתי כספים בבורסה. אוברשטיין הבטיח לשלם לי חמשת אלפים בזהב. כשהפתיע אותנו ווסט, הלם אוברשטיין על קודקודו באלה והציע לי להטמין את הגופה על גג הקרון. שלושה מן המסמכים לקח, את האחרים שם בכיסו של המת. בדרך זו אמר, יוכל להמשיך בפעילותו בלונדון. Mm, ואם אציע לך צעד העשוי להקל על מצפונך ואולי גם על עונשך, תעזור לנו? מה כבר אוכל לעשות עכשיו? איפה אוברשטיין? אין לי מושג. חשבתי למצוא אותו כאן. האם לא השאיר לך כתובת? פעם אמר שכל מכתב שאשגר לו למלון לובר בפריז יגיע לידיו במוקדם או במאוחר. יפה. כך עט ונייר וכתוב. אדון נכבד, במה שנוגע לסחורה שהעברתי לידיך, ודאי שמת לב שהוויזר חיוני חסר. המשאבות? בדיוק. נמצא בידי מסמך, בידי מסמך. שישלים את החסר. כיוון שהשגתו הייתה כרוכה בהוצאות מרובות, אבקש ממך מקדמה נוספת בסך 500 בזהב. הייתי בא אליך, אך יציאתי לחוץ לארץ בשלב הנוכחי עשויה לעורר חשד. מקווה לפגוש אותך בחדר הכניסה של מלון צ'רינג קרוס בשבת בצהריים, וזכור, שום שטרות, רק זהב. רק זהב. זה הכל? זה הכל, וזה יספיק. הולמס צדק. אוברשטיין היה מעוניין להשלים את מבצע חייו. משום כך בא לפגוש את שותפו במועד שקבע לו, ועשה 15 שנים בכלא. תוכניות ברוס פטינגטון נמצאו בתחתית מזוודתו. אף ממשלה אירופית לא עמדה במחיר שדרש. באותו שבוע הוזמן ידידי הולמס לביקור בארמון וינזור, ובשובו... תתחדש, הולמס! כמה בזבזת על הסיכה עם האיזמרגת שאני רואה בעניבה שלך? תתפלא לשמוע דוקטור שלא קניתי אותה, כי אם קיבלתי אותה, מגברת חביבה כאות הוקרה על שירות קטן שעשיתי לה. מה חדש בלונדון? משעמם כרגיל? יפה. נחזור לפגניני עד שהפושעים שלנו יצאו מחוריהם. האזנתם לתוכניות ברוס פרטינגטון מאת ארתור קונן דויל, עיבוד ובימוי מיכאל אוהד, השתתפו שרלוק הולמס, יוסי גראבר, דוקטור ווטסון, יהודה עפרוני, מייקרופט, מוסקו אלקלעי, מנהל תחנת הרכבת, דוב רייזר, קולונל ולנטיין, אריאל פורמן, ויולט, אדנף לידל, ג'ונסון, אלברט כהן, משרת, יוני חן. עוזרת הפקה, תמר הראל, ביצוע טכני, מואז גלמי. בשבוע הבא, המשך הרפתקאותיו של שרלוק הורמס בתוכנית צ'ארלס אוגוסטוס מידלטון